Bimila sazpigarren urtean zituen laure humila bidaiaritatik urrun da oraindik baina bidaiariak berreskuratzeko bidean zen ondarribiko aireportua. Eta zela diot, buelin kompainiak eskaintzen duen Hondarribia Bartzelona hegaldia bertan bera utziko duela baiestatudelako azkenik eta gainbera bera ekarriko du horrek ondarribiko aireportuan. Kompainia honek laurogeita zein mila sazpireun bat bidaiaria sobait zituen iaz Bartzelonako egaldiari esker bimila amabiaz gerostik astelenetik igandera egunean bi hegaldi eskaintzen zentbitu eta dato yenarabera, aireportuak urtean dituen bidaiarien herena suposatzen du horrek. Baina European Aviation Safety Agency delako EASA, Europako agentziak emanduen 300 metro pista segurtasun neurrietarako gordetzeko aginduak Boeing kanpoan uzten du. Erakunde horren arauek ez dute kontuan hartzen aireportuari ezarri zitzaion sabuespen egoera, eta 2000 amazazpikoa benduaren hogeita lehen murriztu beharko du aena erakundeak pistaren luzera. Pista luzatu beharrean, egungo pistaren mutur bakotxetik, eunda berrogeita mar metro erabilgarri laburtuko baititu segurtasenerako utzita. Bienbitartean, Buelin kompainiak esu da, erabiltzen duen A irureunda emeretzi egazkin modeloak ezingo baitu, pistaren neurri berriekin lurartu. Gaurregun, eunda berrogeita mar bidaiariko gaitasuna duen egazkin baliatzen dutelarik, ondarribian jarraitzeko hegazkin txikiago bat beharko lukete gehienez ez jota laurogeita sazpi bidaiari eramateko gaidena eta beraz, hegaldiak ez lirateke errentagarriak izango.